10. Belvárosi irodájában Mr. Andrew Pennington szórakozottan bontogatta a postáját. Egyszerre összeszorította az öklét, és akkor csapott az íróasztalra, hogy minden szétrepült. Arca bíbor színt öltött, halántékán lüktetett az ér. Megnyomta a csengőt, mire szolgálatkészen felbukkant az ajtóban titkára okos arca. – Mondja meg Mr. Rockfordnak, hogy azonnal jöjjön ide! – Igenis, Mr. Pennington! – Stern D Rockford, Pennington üzlettársa néhány pillanat múlva benyitott. Mind a ketten csontos, magas őszülőhajú, borotvált arcú amerikai urak voltak. – Mi az, Pennington? – Hogy mi? – Linet férjhez ment – nézett fel Pennington a levélből, melyet éppen újraolvasott. – Mi csoda? – Hallottad? Linet Ridgeway férjhez ment. – De hát, hogyan? – mikor? Kihez? Nem is írt róla. Pennington a naptárra pillantott. Mikor ezt a levelet írta, még nem volt a szony, de azóta megtörtént az esküvő. Negyedikén. Éppen ma reggel. Rockford egy székre hanyatlott. Csak így? Egy szó nélkül? Most aztán? Ki a férje? Valami Simon Doyle. Milyen ember? Tudunk róla bármit? Nos, Linet nem ír róla sokat. Pennington újfent a szabályos, tiszta kézírást böngészte. Az a benyomásom, hogy van itt valami a háttérben, de hát mindegy. A lényeg, hogy Linet férjhez ment. A két férfi összenézett, aztán Rockford bólintott. Ki kell találnunk valamit? Mit? Ezt kérdem, épp én is. Egy percre elhallgattak, majd Pennington lassan azt mondta. A Normandia ma indul. Egyikünk felszállhatna még. Megbolondultál? Ez a nagy ötlet? Az angol ügyvédek... Gondolod, hogy lehetne okosan beszélni az angol ügyvédekkel? Tévedsz! Nem arra gondoltam. Nem is Angliába kellene menni. Hanem... Pennington kisimította az íróasztalán fekvő levelet. Linet Egyiptomba megy nászútra. Egy hónapig akar ott maradni. Talán tovább. Egyiptom? Megint összenéztek. Tehát erre gondolsz? mondta aztán Rockford. Erre. Véletlen találkozás. Valahol út közben. Linet és a férje nászutazási hangulatban. Sikerülhet. Rockford megcsóválta a fejét. Linett nem ostoba, de. Pennington csöndesen félbeszakította. Azt hiszem, el tudjuk intézni. Összenéztek harmadszor is. Rockford bólintott. Rendben, öregem. Pennington az órájára pillantott. Akármelyikünk is megy, gyorsan kell cselekednünk. Inkább te menj. Mindig jó barátságban volt Ellinnettel. Andrew bácsinak hív. Pontosan erre van szükségünk. Pennington arca megkeményedett. Remélem, menni fog. Mennie kell. A helyzetünk kritikus.